missään ei näkynyt eteläkorealaisia rajavartioita. Linnut lauloivat ja tuuli puhalteli lämpimästi heitellen välillä hiuksia Minnan silmillä. Lauria ja Minna kulkivat toimittajien kanssa kummuilla pohjois isäntien saattamana. Pohjois-Korean armeijan majuri vei heidät kaukoputkin luo, joka oli suunnattu kohti etelä -Korea.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 tai laivalla hänen aiseen Pohjois-Koreaan ollut enää mitään uutta. Lauri Jakkilasta oli tullut käsite, johon yhdistettiin selvyytenä suuria hankkeita. Nuo itsestään selvyydet eivät ole myyviä uutisia. Vaikka asenteet suomalaista kansanmiestä Lauri Jakkilaa kohtaan olivat muuttuneet nopeasti, sekä tiedotusvälineissä että yleisön mielessä,